Elizabeth Kolbertová, šesté Vymírání. Nepřirozený příběh. Kapitola 2. Stojičky mastodonta. Mamut amerikanum. Vymírání je možná první vědecká představa, s níž se dnes děti musí utkávat. Už jednoroční děti dostávají na hraní figurky dinosaurů a dvouleté už chápou, alespoň v nějakém vágním smyslu, že tito malí tvorové z plastu představují velmi velká zvířata. Pokud se rychle učí, nebo jinak, pokud se pomalu učí chodit na nočník, ještě v plenkách umí vysvětlit, že kdysi existovala spousta druhů dinosaurů a že už před dlouhou dobou všichni vymřeli. Mí vlastní synové trávívali hodiny nad soupravou dinosaurů, kteří se dali náranžovat na plastovou podložku zobrazující prale z jury nebo křídy. Scéna obsahovala vulkán chrlící lávu, který, když se na něj zatlačilo, vydával nádherně hrozivé budácení. To vše znamená, že vymírání nám připadá jako něco samozřejmého, ale není. Aristoteles napsal o zvířatech desetidílnou knihu do latiny, přeloženou jako Historia Animalium, aniž by vůbec uvažoval o možnosti, že zvířata mají skutečně nějakou historii. Pliniova Naturalis Historia obsahuje popisy živočichů, kteří jsou reální, i těch, kteří byli vybájení, ale žádný popis těch, kteří vymřeli. Tato představa nedozrála ani během středověku, ani v renesanci, kdy slovo fosilní obvykle označovalo vše, co bylo vykopáno ze země, odtud výraz fosilní paliva. V osvícenství převládal názor, že všechny druhy byly spojeny ve velkém, nepřetržitém řetězci bytí, jak to vyjádřil Alexander Pope ve svém eseji o člověku. Všechno jsou jen části jednoho nesmírného celku. Jehož tělem je příroda je a Bůh duší. Když Karl Linné zaváděl svůj systém binomické nomenklatury, nečinil žádné rozdíly mezi živými a mrtvými, protože podle jeho názoru nic takového nebylo zapotřebí. Desáté vydání jeho Systéma nature, publikované v roce 1758, vypočítává 63 druhů chrobáků, 34 druhů plžů a 60 druhů platýsů. A přesto je v Systéma je ve skutečnosti jen jeden druh živočichů, ti, kteří existují. Tento názor přetrvával navzdory rozsáhlému souboru dokladů a opaků. Kabinety kuriozit Londýně, Paříži a Berlíně byly plné stop podivných stvoření, které nikdo nikdy neviděl, pozůstatků živočichů, kteří byli nyní identifikováni jako trilobiti, belemeniti a amuniti. Někteří z těch posledně jmenovaných dosahovali ve svých skamenělých ulitách velikosti kola lokomotivy. V 18. století se stále více dostávaly do Evropy kosti mamutů ze Sibiře. Ti byly rovněž zapasováni do systému. Jejich kosti vypadaly víceméně stejně jako kosti slonů protože bylo jasné, že v tehdejším Rusku žádní sloni nežijí, bylo rozhodnuto, že musí patřit zvířatům, která na sever zanesla velká potopa z Genesis. Nakonec přišlo vymírání na scénu, pravděpodobně nikoli náhodou v revoluční Francii. Stalo se tak do velké míry díky jednomu zvířeti tvoru nyní nazývanému americký mastodont, neboli mamut amerikanům, A jednomu člověku přírodovědci jménem Jean Leopold Nicolas Frederick Cuvier, který byl znám po svém mrtvém bratrovi prostě jako George, nebo George. Kuvier je v historii vědy dvojznačnou postavou. Byl daleko před svými současníky, přesto mnohé z nich zdržoval. Mohl být kouzlující, ale i jízlivý. Byl vizionář a zároveň reakcionář. V polovině 19. století bylo mnoho jeho myšlenek zdiskreditováno. Ale nejnovější objevy mají tendenci podporovat právě ty jeho teorie, které byly nejdůkladněji vyvráceny. A nakonec se zdá, že Kuvierova v zásadě tragická vize historie země byla vlastně prorocká. Kdy přesně Evropané poprvé narazili na kosti nějakého amerického mastodonta, je nejasné. V roce 1707 byla do Londýna poslána izolovaná stolička vykopaná na poli severní části New Yorku. Byla označená jako Zubobra. První kosti mastodonta, které byly podrobeny něčemu, co bychom mohli anachronicky nazvat vědeckým zkoumáním, byly objeveny roku 1739. Toho roku cestoval podél řeky Ohio Charles Lemon, druhý baron de Longrier, se čtyřmisty vojáky. Z níž někteří byli jako on francouzi, ale většinu ostatních tvořili Algonkinové a Irkézové. Cesta byla svízelná a zásoby docházely. V jedné etapě vzpomínal později jeden francouzský voják se byl oddíl nucen živit žaludy. Někdy pravděpodobně na podzim Longrill a jeho oddíl založili na východním břehu řeky Ohio, nedaleko od dnešního města Cincinnati. Tábor pár domorodých Američanů vyrazilo na lov. Pár domorodých Američanů vyrazilo na lov. Několik kilometrů odtud přišli na stezku přes bažinu, která vydávala sirný zápach. K bažině vedli ze všech směrů byzoní stopy a zbláta, jako ráhna z troskotaných lodí, trčely stovky, snad tisíce obrovských kostí. Když se muži vraceli do tábora, nesli sebou přezmete dlouhou stehenní kost, obrovský kel a několik velkých zubů. Zuby měly kořeny v délce lidské ruky a každý vážil skoro čtyři kilo. Longrio kostě, kostě fascinovali a proto nařídil vojákům, aby je vzali sebou, když tábor rozrušili. S ohromným klem stehní kostí a stoličkami se prodírali divočinou. Nakonec došli k řece Mississippi, kde se stali s druhým kontingentem setkali francouzských vojáků. Během několika příštích měsíců mnoho Longuelových mužů zemřelo na různé nemoci a kampaň, kterou vedli proti čikasavům, skončila pokořením a porážkou. Nicméně Longuel udržel podivné kosti v bezpečí proklestil si cestu do New Orleansu a odtud poslal Kel zuby a stehní kost do Francie. Tam byly darovány Ludvíku 15. Mu, který je instaloval ve svém muzeu v kabinet Duroy. Duroy. Ještě o desítky let později byly mapy údolí řeky Ohio stále do velké míry bílé s výjimkou android Omlouvám se za výslovnost špatnou. Místa, kde byly nalezen, nalezeny kosl, sloní kosti. Dnes je místo, kde byly nalezeny sloní kosti státním parkem v Kentucky, známém jako Big Bone Lake. Longelovi kosti máte každého, kdo je zkoumal. Stehní kost a kel vypadaly, jako by patřili slonovi, nebo což podle taxonomie té doby vycházelo na stejno mamutovi. Ale zuby zvířete byly hadankou. Spíraly se kategorizaci sloní zuby a rovněž mamutí jsou na vršku ploché, s tenkými hřebeny táhnoucími se ze strany na stranu, takže žvíkací povrch připomíná pod, podrážku běžické boty. Zuby mastodonta byly naopak zašpičatilé. Ve skutečnosti vypadaly, že by mohli patřit nějakému obrovskému člověku. První přírodovědec, který jeden z nich zkoumal, Jean-Étienne Guettard. Dokonce odmítl i jen hádat jejich původ. Z jakého zvířete pochází? Ptal se smutně v přednášce pronesené ve francouzské královské akademii věd v roce 1752. V roce 1760 se kustod královna kabinetu Louis Jean-Marie de Benton pokusil vyřešit hádanku Podivných zubů prohlášením, že neznámý živočich z Ohája nebyl vůbec živočichem. Jednalo se spíše o živočichy dva. Kli a stehní kost patřily slonům, stoličky pocházely ze zcela jiného tvora. Pravděpodobně rozhodl se jednalo o hrocha. Právě v té době byl do Evropy, tentokrát do Londýna, zaslán druhý lodní náklad kostí mastodonta. Tyto pozůstatky pocházejí rovněž z Big Bone Lake. Lick vykazovali stejný matoucí vzorec. Kosti a kli se podobaly sloním, kdežto stoličky byly pokryty vyboulenými body. William Hunter, osobní lékař královny, sledal Dobentonovo vysvětlení této nestrovnalosti neuspokojivým. Nabídl jiné vysvětlení, poprvé na půl přesné. Údajný americký slon, prohlásil, byl naprosto novým živočichem, s nímž nebyly anatomové obeznámení. Byl to roz, rozhodl Masožravec, proto ty děsivě vypadající zuby. Nazval zvíře americké inkognitum. Další obrad diskuze vyvolal přední francouzský přírodovědec George Louis Leclerc, hrabě de Buffon. Tvrdil, že dotyčné pozůstatky představují nikoli jednoho nebo dva, ale tři zvláštní živočichy, slona, hrocha a třetí dosud neznámý druh. S velkým rozechvěním a připustil, že tento poslední druh, největší ze všech, patrně zmizel. Byl to jediný živočich, domníval se, jemuž se něco takového stalo. V roce 1781 byl do sporu zatažen Thomas Jefferson. Ve svých poznámkách o státu Virginie, napsaných hned poté, co opustil úřad guvernéra tohoto státu, Jefferson skonstruoval svou vlastní verzi incognita. Zvíře bylo, tvrdil s bufónem, největší ze všech, mělo pět nebo šestkrát větší objem než slon. To by vyvracelo teorii v Evropě té doby populární, že živočichové nového světa jsou menší a více degenerovaní než živočichové starého světa. Toto stvoření, souhlasil Jefferson s Hunterem, bylo pravděpodobně masožravé, ale stále tam někde bylo. Jestliže nelze nalézt do Virginii, mělo by obývat ty části kontinentu, které zůstaly v původním stavu a neproskoumány a nerušeny. Když jako prezident vyslal Mervet, Hera, Levise a Williama Clarka na severozápad, doufal, že objeví žijícího inkognita, obývajícího tamní lesy. Ekonomie přírody je taková, napsal, že nemůže nastat případ, kdy by dovolila, aby nějaká rasa jejího živočichů vyhnula. Aby tvořila ve svém velkém díle tak tenké linie, že by mohly být zlomeny. Kuvěr přijel do Paříže na začátku roku 1795. Půl století poté, co do tohoto města dorazily pozůstatky z údolí Ahaya. Měl 25 let široce posazené šedé oči, výrazný nos a temperament který jeden jeho přítel srovnával se zemským povrchem. Obecně chladný, ale někdy se projevující prudkými otřesy a erupcemi. Kuvie vyrůstal v malém městě na švýcarských hranicích a v, hlavě, v hlavním městě neměl mnoho kamarádů. Nicméně si zde dokázal zajistit prestižní postavení na jedné straně díky tomu, že skončil starý režim, a na straně druhé díky svému vlastnímu úžasnému sebevědomí. Jeden starší kolega ho později charakterizoval tak, že v Paříži se objevil jako houba. Ku věrovým oficiálním úkolem v Pařížském muzeu přírodní historie demokratickém nástupci králova kabinetu bylo vyučovat ale ve svém skrovném zbývajícím čase, se nořil do muzejních zbírek. Strávil dlouhé hodiny studiem kostí, které Longuel poslal Ludvíku 15. a jejich srovnáváním s jinými vzorky. Výsledky svého výzkumu prezentoval 4. dubna 1796, tedy 15. Germinalu roku 4., podle revolučního kalendáře, užívaného v té době, na veřejné přednášce. Kuvier se začal pojednáním o slonech. Evropané už dlouho věděli, že jsou sloni v Africe, kteří jsou pokládáni za nebezpečné a sloni, kteří žijí v Ázii, a ti jsou prý poslušnější. Ale i tak sloni byly slony, podobně jako psy byli psy. Někteří krocí, jiní zuřiví. Na základě svého zkoumání sloních pozůstatků v muzeu, včetně jedné zvlášť dobře uchované lebky z Ceylonu a jiné z zmisu dobré naděje, však kuvěr zjistil, samozřejmě správně, že jde o dva různé druhy. Je jasné, že slon z Ceylonu se liší od slona z Afriky, více než kůň od osla nebo kozla od ovce, prohlásil. K mnoha odlišujícím charakteristikám těchto zvířat patří zuby. Slon z cejlonu má stoličky se zvlněnými hřebeny na povrchu jako grilandami, kdežto slon z mysu dobré naděje má zuby z hřebeny uspořádanými do tvaru gosočtvrců. Poledna na živá zvířata tento rozdíl neodhalí, protože kdo by měl troufalost podívat se do sloní tlamy. To jen anatomii vděčí zoologie za tento zajímavý objev, prohlásil Kuvier. Když úspěšně jakoby rozřízal slona na dva, Kuvier se svou pitvou pokračoval dále. Po pečlivém zkoumání důkazů došel k závěru, že přijímá teorie o obřích kostech z Ruska přijímaná teorie byla milná. zuby a čelisti ze Sibiře neodpovídají přesně zubům a čelistem slona. Patří zcela jinému druhu. A stejně tak, pokud jde o živočicha z Ohája, prostý pohled postačuje k tomu, abychom viděli, že se liší ještě více. Co se stalo s těmito dvěma ohroženými ohromnými živočichy, po nichž už nelze nalézt žádné živoucí stopy? Ptal se... Kuviérově formulaci si otázka odpovídala sama. Byly to espese z perdues, tedy ztracené druhy. Kuviér tím už zdvojnásobil počet vyhnulých obratlovců z možná jednoho na dva a chystal se pokračovat. Před několika měsíci obdržel nákresy kostry která byla objevena na březích řeky Rion Luján, západně od Buenos Aires. Kostra 4 metry dlouhá a 2 metry vysoká byla převezena do Madridu, kde byla pečlivě složena. Kuvier jen z nákresů identifikoval jejího vlastníka opět správně jako určitý druh bizarně přerostlého lenochoda. Pojmenoval ho Megaterium, což znamená velké zvíře. I když nikdy nezestoval do Argentíny, nebo když na to přijde dále než do Německa bylo přesvědčen, že Megaterium už nelze potkat, jak se nemotorně pohybuje podél jeho amerických řek. A rovněž zmizelo. To samé platilo o takzvaném Maastrichtském živočichovi. Jehož pozůstatky, ohromná zašpičatěná čelist, osazená žralčími zuby, byly nalezeny v jednom holandském lomu. Maastrichtská fosílie byla uchovácená francouzi, kteří v roce 1795 okupovali nizozemí. Jestliže existují čtyři vyhynulé druhy, Prohlásil Kuvie, musí být i další. Vzhledem k dostupným dokladům to byla smělá domněnka. Kuvie na základě několika roztroušených kostí koncipoval zcela nový pohled na život. Druhy vymírají. A není to izolovaný, ale obecný fenomén. Všechny tyto fakty, které jsou navzájem konzistentní a jimž neodporují žádné záznamy, podle mne dokazují existenci světa, který předcházel našemu, řekl Kuvije. Ale co bylo onou primitivní zemí a jaká revoluce ji dokázala smést? Od kuvěrových dob se muzeum přírodní historie rozrostlo do dosále instituce s pobočkami po celé Francii. Jeho hlavní budova však stále stojí ve starých královských zahradách v pátém Arrondi cementu. Kuvě v muzeu jen nepracoval. Po většinu svého dospělého života na tomto pozemku rovněž žil. V velkém štukovém domě, který byl pak proměněn na kancelářské prostory. Vedle domu je nyní restaurace a vedle ní zvířenec, v němž se přijmé návštěvě na trávníku vyhřívaly na slunci klokani. Na druhé straně zahrad stála velká hala, v níž je uložena muzejní paleontologická sbírka. Jejím ředitelem je Pascal Tasy, který se specializuje na chobotnatce, skupinu, jež zahrnuje slony a jejich ztracené příbuzné mamuty, mastodonty a gompoteria, abych jmenovala jen některé. Šla jsem ho navštívit, protože mi slíbil, že mi ukáže právě ty kosti, se dotýkal kuvě. Našla jsem tam Tasiho v jeho spoře osvětlené kanceláři v suterénu podle pale, pod paleontologickým sálem, jak sedí uprostřed starých chlebek jako v nějaké umělčí komoře. Stěny kanceláře byly vyzdobeny obálkami starých humoristických knih o tintinových dobrodružstvích. Ta si mi vyprávěl, že se rozhodl stát se paleontologem, když mu bylo sedm pod vlivem četby o Tintinově příhodě s vykopávkami. Chvilku jsme si povídali o chobotnacích. Je to fascinující skupina, řekl mi. Například Chobot, což je anatomická změna ve faciální oblasti, která je opravdu mimořádná, se vyvinul pětkrát nezávisle na sobě. Vakrát ano, to by bylo překvapující, ale stalo se to pětkrát. Jsme nuceni to uznat, když se podíváme na fosilie. Až dosud řeknete si... Bylo identifikováno nějakých 170 druhů sahajících zpět asi 55 milionů let a jsem si jist, že to zdaleka není vše. Vyšli jsme nahoru do jakéhosi přístavku, připojeného k paleontologickému sálu jako služební místnost. Ta si odemkl malý pokoj zaplněný kovovými skrinkami. Hned za dveřmi částečně zabaleno v plastu stálo něco, co připomínalo chlupatý stojan na nalešníky. Ta si vysvětloval, že je to noha mamuta sibirského, který byl zmrzlý a vysušený, nalezen na jednom ostrově v severní Sibiři. Když jsem se podívala blíže, viděla jsem, že kůže nohy byla sešitá jako mu Chlupy byly velmi tmavě hnědé a zdálo se, že i po více než deseti tisíci letech jsou téměř dokonale zachované. Ta si otevřel jednu z kovových skříněk a vyložil obsah na dřevěný stůl. Byly to zuby, které longujeli vláčel podél řeky Ohio. Byly obrovské, boulovité a zčernalé. Toto je monalýza paleontologie, řekl Tasy a ukázal na největší z nich. Začátek všeho. Je to neuvěřitelné, protože Kuvie ten zub namaloval sám. Musel se dívat velmi pozorně. Tasy mě upozornil na původní katalogová čísla, která byla na zuby namalovaná v 18. století a nyní byla tak vybledlá, že se dala stěží rozpoznat. Zavzal jsem největší zub do, do obou rukou. Byl to v skutku pozoruhodný objekt. Měl délku asi 20 cm a šířku kolem 10. Asi velikost cihly a přibližně stejnou váhu. Hebolky čtyři skupiny byly zahrozené a sklovina byla stále do velké míry zachovalá. Kořeny tlusté jako lana tvořily pevnou masu mahagonové barvy. Z evolučního hlediska není na stoličkách mastodonta vlastně nic podivného. Zuby mastodonta, jako u většiny jiných savců, se skládají z dentinového jádra, obklopeného vrstvou trčí, ale křehčí skloviny. Asi před 30 miliony lety se linie chobotnaců, která vedla k mastodontům, oddělila od linie, která povede k mamutům a slonům. Ti si nakonec vyvinuli sofistikovanější způsoby, které jsou složeny ze sklovinou pokrytých destiček, které jsou spojeny do tvaru trochu podobnému bochníku chleba. Toto uspořádání je mnohem odolnější a umožňovalo mamutům a stále umožňuje slonům konzumovat i potravu, která zuby neobyčejně obrošuje. Mastoronti si mezi tím zachovali své relativně primitivní stoličky, jako lidé, a jen se zdržovali náročného žvíkání. Ale právě tato evoluční perspektiva jak mi vysvětlil tasy samozřejmě kuvěrovi chybělo. O to jsou však jeho výkony v určitém ohledu ještě působivější. Jestli se také dopouštěl chyb, řekl Tasi, ale jeho odborná práce je většinou skvělá. Byl to skutečně fantastický anatom. Když jsme si prolíželi zuby už dost dlouho, vzal mě Tasi do paleontologického sálu. Hned u vstupu byla na podstavci vystavena stehní kost, kterou Longuelil poslal do Paříže. Byla tu stá jako sloup. Kolem nás proudili francouzští školáci a vzrušeně vykřikovali. Asi měl velký svazek klíčů, kterými otevíral různé zásuvky pod skleněnými vitrínami. Ukázal mi zub mamuta, a který zkoumal kovie a kousky jiných vyhnulých druhů, které kovie identifikoval jako první. Pak mi ukázal mástrychského živočicha v dnešní době stále jednu z nejprosulejších vasilí. Ačkoliv holanděné opakovaně žádali o jeho navrácení, francouzi se ho po více než dvě století nevzdávají. V 18. století někteří Maastrichtskou fosilii pokládali za nějakého podivného krokodýla a jiní za část velryby s deformovanými zuby. Kuvěr nakonec opět správně připsal mořskému plazu. Tvor byl později nazván Mosasaurus. Polem oběde jsem doprovodila Tasiho zpět do jeho kanceláře. Pak jsem se prošla po zahradkách k restauraci poblíž Kuvierova starého domu. Protože se mi zdálo, že by se to patřilo, objednala jsem si menu kuvě, zvolíte si hlavní chod plus desert. Když jsem zpracovávala druhý chod, velmi chutný košíček, naplněný krémem, začala jsem se cítit nepříjemně plná. Vzpomněla jsem si, co jsem četla o, anto, o anatomově anatomii. Kuvě byl malý a za revoluce též velmi hubený, za císařství, kdy žil v prostoru muzea, nápadně přibral a po restauraci ke konci svého života Nesmírně zmohutnil. Sou přednáškou od dru, druzích slonů, jak žijících, tak fosilních, dokázal Kuvě ustavit vymírání jako fakt. Ale jeho nejvíce extravagantním tvrzení, že existoval celý ztracený svět naplněný vymřenými druhy, zůstávalo jen domněnkou. Jestliže skutečně takový svět existoval, měli by se dát nalézt stopy dalších vyhnulých živočichů. A tak se kvůvě pustil do jejich hledání. Paříž v 90. letech 18. století byla náhodou pro paleontologa tím nejlepším místem. Kopce na severu města byly poroděravěné lomy a doly, v nich se právě těžil síran vápenatý, hlavní ingredience pálené sádry. Hlavní město rostlo tak neuspořádaně nad mnoha důlními šachtami, že v kuvěrově době byly největším rizikem závaly a propadení půdy. Holníci poměrně často naráželi na podivné kosti, které byly ceněny zbírateli, i když ti neměli ani představu, co vlastně sbírají. S pomocí jednoho takového nadšence. Kuvier brzy sestavil kousky dalšího vyhynulého živočicha, kterého nazval *Lanimal Moëne de Montmartre, středně velký živočich z Montmartre. Mezitím Kuvier žádal o vzorky také jiné přírodovědce z jiných částí Evropy, Vzhledem k pověsti, kterou si francouzi získávali kvůli uloupení ceným předmětům, bylo jen málo sběratelů ochotno poslat skutečné fosílie. Ale začaly přicházet z různých míst podobné kresby, mimo jiné z Hamburgu, Stuttgartu, Leidnu a Bolonie. Řekl bych, že mě podpořili nejzápálnější nadšenci. Všichni francouzi i cizinci, kteří pěstují nebo milují vědu, napsal v vděčně. V roce 1800, to znamená čtyři roky po přednášce o slonech, se Kuvierova fosilní zoo rozrostla tak, že zahrnovala 23 druhů, které pokládal za vyhynulé. Mezi nimi byl trpaslíčí roh, jehož pozůstatky objevil ve skladišti Pařížského muzea. Los s ohromným paružím, jehož kosti byly nalezeny v Irsku a velký medvěd nyní známý jako jeskyní medvěd z Německa. Živočich z Monmátru byl v té době rozdělen či znásoben do šesti různých druhů. Ani dnes o těchto druzích mnoho nevíme, jen to, že to byly kopitníci a žili asi před 30 miliony lety. Jestliže bylo tolik vyhynulých druhů restaurováno v tak krátkém čase, Existenci kolika dalších ještě musíme předpokládat v hlubinách země? Ptal se kuvě. Kuvě měl nadání showmana a dlouho před tím, než muzeum zaměstnalo profesionály v oblasti styku s veřejností, věděl, jak upoutat pozornost. Jak to vyjádřil Tasi, byl to člověk, který by dnes mohl být televizní hvězdou. V jednom okamžiku pařížské sádrovcové doly vydali fosílii tvora králičí velikosti s úzkým tělem a hranatou hlavou. Kuvě z tvarů zubů vydedukoval, že fosílie patří vačnatcům. To bylo silné tvrzení, protože ve starém světě až dosud nebyl znám jediný vačnatec. Uvěr, aby vystupňoval drama, ohlásil, že svou identifikaci podrobí veřejnému testu. Vačnaci mají charakteristický pár kostí, nyní známých jako epibub, epipubické kosti, vycházející z pánve. Když tyto kosti na fosily, kterému byla předložena, nebyly, Kuvě předpověděl, že když bude hrabat kolem místa nálezu, chybící kosti najde. Pozval pařížskou vědeckou elitu, aby se shromážděla a sledovala, jak bude prohrabávat půdu ostrou jehlicí. A hle, kosti se objevily. Ludlitek fosilního vačnace je vystaven v paleontologickém sále v Paříži, ale originál je tak vzácný, že nemůže být ani vystaven a je uchováván ve speciálním sejfu. Podobný kousek umění performance sehrál Kuvije během výletu do Holandska v muzeu v Hárlemu zkoumal vzorek, který se stával z velké lebky ve tvaru půl měsíce Připojené k části páteře. Tato asi fosilie fosílie byla objevena už téměř před stolety a byla připsána vzhledem k tvaru lepky poněkud kuriozně člověku. Byl dokonce označen vědeckým názvem Homo Diluvi testis, tedy člověk, který byl světkem potopy. Aby odmítal tuto identifikaci, přinesl si ku nejprve kostru obyčejného mloka. Pak se souhlasem ředitele Harlenského muzea začal ulamovat kámen kolem báteře před potopního člověka. Když odhalil přední končetiny fosilního živočicha, měly tvary, jak předpověděl, jako u mloka. Tvor nebyl předpotopním člověkem, ale něčím mnohem podivnějším obrovským oboživelníkem. Čím je více vyhnulých druhů kuvie objevoval, tím více, jak se zdálo, se měnila jeho podoba. Jiskyní medvědi, obrovští lenochodí, dokonce i obrovským lokti všichni byli nějak příbuzní z druhy, které byly dosud na živu. Ale co si počít s bizarní fosílí, která byla nalezena ve vápencové formaci v Bavorsku? Kuvier obdržel těny této fosílie od jednoho z mnoha svých korespondentů. Zobrazovala změť kostí, včetně něčeho, co vypadalo jako podivně dlouhé paže, blanité prsty a úzký zobák. První přírodověci, kteří to zkoumali, se domnívali, že vlastníkem byl nějaký mořský tvor a používali své prodloužené paže jako ploutve. Kůvě na základě rytiny učinil šokující zjištění, že zvíře bylo ve skutečnosti létajícím plazem. Nazval ho pterodactyl, což znamená křídlo prstý. Uvěru v objev vymírání světa, který nám předcházel, byl senzační událostí a zprávy o něm se brzy rozšířily přes Atlantik. Když nějací zemědělští dělníci v Noobo, v Urgu, ve státě New York narazili na téměř úplnou obrovskou kostru, pokládalo se to za velmi významný nález. Thomas Jefferson v té době viceprezident učinil několik pokusů tyto kosti získat. Neuspěl, ale dokázal to jeho vytrvalější přítel umělec Charles Wilson Pell, který nedávno založil ve Filadelfii první národní muzeum přírodní historie. Pell, snad ještě větší showman než Cuvier, Strávil měsíc skladaním kostí, které získal v Newburgu, přičemž chybějící kousky vyřezával ze dřeva nebo modeloval z papírové drti. Veřejnosti ukázal kostru na štědrý den roku 1801. Výstavu propagoval Pailoof černý sluha Moses Williams, který s indiánskou čelenkou na hlavě projížděl na bílém koni ulicemi Filadelfie. Rekonstruované zvíře se tyčelo do výšky 4 metrů a mělo skoro 6 metrů od klů po ocaz. Návštěvníci museli za prohlídku zaplatit 50 centů, což byla v té době docela slušná částka. Stvoření americký mastodont stále postrádalo jméno, na němž by se vědci shodli a bylo různě označováno jako inkognitum zvíře z Ohája a což bylo nejvíce matoucí jako mamut. Vstal <coughs> se první světovou vystavenou senzací a spustilo vlnu Mamutí horečky. Ve městě Cheshire v Massachusetts vyrobili mamutí sýr, který vážil sedm metráků. Jeden pekař ve Filadelfii pekl mamutí chléb a noviny psali o mamutí pastináku, mamutí broskoni a mamutí jedlíkovi, který spolikal 42 vajec během deseti minut. Peel rovněž dokázal z dalších kostí nalezených v Newburgu a v blízkých městech v údolí Hudson sestavit druhého mastodonta. Po slavnostní večeři, která se pořádala pod objemným hrudníkem zvířete, poslal pél kostru spolu s dvěma svými syny do Evropy. Kostra byla několik měsíců vystavena v Londýně a v té době se mladší pélové rozhodli, že klid musí směřovat dolů jako umrože. Plánovali, že kostru vezmou do Paříže a prodají jiérovi. Ale ještě když byli v Londýně vypukla mezi Británií a Francií válka, která znemožnila cestování mezi těmito zeměmi. Kuvědl nakonec ze zvířeti v článku publikovaném v Paříži roku 1806 jméno Mastodont. Tento zvláštní označení pocházelo z řečtiny a znamenalo prsaté zuby. Herbolaté výčnělky na zvířecích stoličkách mu zřejmě připomínaly ňadra. V té době už Obdrželo zvíře vědecké jméno od jednoho německého přírodovědce, ale toto jméno, Mamut Americanum, neneštěstí jen prodloužilo zmatek v rozlišování mastodontů a mamutů. Navzdory pokročilejšímu přátelství mezi Brity a Francouzi, dokázal získat podrobné kresby kostry, kterou Pélovi synové přivezli do Londýna. A ty mu poskytly mnohem lepší obraz anatomie zvířeté. Uvědomil si, že mastodont je mnohem vzdálenější moderním slonům než mamut a připsal mu nový rod. Dnes mají mastodonti nejen svůj vlastní rod, ale i svou vlastní čeleť. Kromě toho amerického mastodonta identifikoval Kuvier čtyři další druhy mastodontů. Všechny na dnešní zemi stejně podivné. Páh se dozvěděl o Kuvierově nově, novém jménu až v roce 1809, ale okamžitě se ho chytil. V dopise Jeffernsově navrhl, aby mastodonta kos, mastodontova kostravího v jeho Filadelském muzeu byla pokřtěna. Jefferson byl ke jménu, s nímž přišel kuvíje lhostejný. Může být stejně dobré jako jiné, odbyl to. A na myšlenku pokřtění se neuráčil reagovat. V roce 1812 publikoval kuvíje čtyřsvazkové kompendium své práce s fosilními živočichy. Rešerše les osemane Fosile de quadrupede. Pede. Než začal se svými výzkumy, nebyl znám ani jeden nebo jen jeden podle toho, jak to kdo počítá vyhinulý obratlovec. Nyní jich převážně díky jeho vlastnímu úsilí existovalo už 49. Jak se Kuvievův seznam rozrůstal, rostlo také jeho renomé. Jen málo přírodověců se odvažovalo veřejně oznámit své objevy, dokud je Kuvie neproskoumal. není Kuvie největším básníkem našeho století bude se ptát Honoré de Balzac. Náš nesmrtelný přírodovědec rekonstruoval světy z vybílené kosti. Vystavil i jako Kadmos, města ze zubů. Kuvě byl významná na Napoleonem a jakmile konečně utichly napoleonské války, dostal pozvání do Británie, kde byl představen u dvora. Angličané byli nechtivými stoupenci Kuvěva projektu. V prvních letech 19. století se sbírání fosilií stalo mezi vyššími třídami tak populární, že vzniklo celé nové povolání. Fosilista byl někdo, kdo se živil sběrem vzorků pro bohaté patrony. Ve stejném roce, kdy QVE publikoval své rešerše, jedna taková fosilistka, Mladá žena jménem Mary Anningová objevila zvláště bizarní vzorek. Lepka tohoto tvora, nalezená ve vápencových útesech v dorsetu, byla téměř metra půl dlouhá a s čelistí utvářenou jako špičaté kleště. Jeho podivné velké oční důlky byly pokryty kostěnými destičkami. Tato fosilie skončila v Londýně v egyptském sále, soukromém muzeu, ne nepodobném Pélovu. Byla vystavena jako ryba, pak jako zvíře příbuzné ptako Peskovi, až nakonec v ní byl rozpoznán nový druh plaza Ichthyosaurus, tedy rybí ještěr. O několik let později se mezi dalšími nálezy, které pozbírala Anigová, vyskytly kousky dalšího ještě podivnějšího tvora, který byl nazván plesiosaurus, téměř ještěrka. První profesor geologie na Oxfordu, reverend William Buckland, Popsal plesiosaura jako tvora majícího hlavu ještěra, napojenou na krk připomínající tělo hada, žebra chameleona a ploutve velryby. Když byl ku informován o tomto nálezu, zhledal popis plesiosaura tak neskutečným, že zapochyboval, zda nebyly vzorky sfalšovány. Když Alingová objevila další téměř kompletní fosíly plesiosaura, byl opět o nálezu rychle informován a tentokrát musel uznat, že se mýlil. Člověk by měl předvídat, že se vždy objeví ještě něco monstróznějšího, napsal jednomu ze svých anglických korespondentů. Během svého pobytu v Anglii navštívil Kuvie i Oxford, kde mu Buckland ukázal ještě další udivující fosíly. Ohromnou čelist s jedním zatočeným zubem trčícím ven jako turecká šavle. Kuvie identifikoval toto zvíře také jako ještěra. Čelist patřila, jak se zjistilo o několik desetiletí později, nějakému dinosaurovi. V této době bylo studium stratigrafie ještě v plenkách, ale už se chápalo, že různé vrstvy zeminy se utvořily v různých obdobích. Plesiosaurus, Ichthyosaurus a dosud nepojmenovaný dinosaurus byly ve znalezeny nalezeny ve vápencových depozitech které byly připisovány do doby, jež se tehdy nazývala druhá éra a nyní známa jako mezozoikum druhohory. totéž platilo pro pterodactyla a mástryského živočicha. Tento vzorec vedl k uvíje k dalšímu mimořádnému vhledu do historie života. Má směr. Ztracené druhy, jejíž zbytky lze nalézt téměř pod povrchem země. Jako mastodonti a jaskyní medvědi patří k řadů, řádům tvorů, kteří stále žijí. Pokud budeme kopat hlouběji, nalezneme tvory, jako je živočich z Montmartre, kteří zřejmě nemají žádné moderní protěžky. Vydržme kopat dále a z fosilních záznamů se úplně vytratí savci. Nakonec se dostaneme do světa, který předcházel nejen nám, ale i světu v němž vládly obrovští plazy. Ku věrovi představy o této historii života, že byla dlouhá, proměnlivá a plná fantastických bytostí, které ještě neexistují, by z něj podle všeho měla udělat přirozeného obhájce evoluce. Ale je evoluční koncepci či transformisme, jak se tomu v Paříži té době říkalo, oponoval a snažil se, zdá se, že obvykle úspěšně, zesměšnit všechny kolegy, kteří tuto teorii prosazovali. Je zajímavé, že k tomu, že v evoluci viděl něco tak absurdního a že ji pokládal za něco tak nepravděpodobného jako levitaci, ho vedly právě tyto schopnosti a dovednosti, které mu umožnily objevit vymírání. Jak Kuvie ráda zdůrazňoval, vkládal svou víru do anatomie, tam mu umožňovala rozlišit kosti mamuta od kostí slona a rozpoznat velkého mloka v něčem, co jiní pokládali za člověka. Jádrem jeho pojetí anatomie byla představa, kterou nazýval korelace částí. Tím měl na mysli skutečnost, že všechny složky nějakého živočicha zapadají do společného celku, a jsou optimálně navrženy k jeho konkrétnímu způsobu života. Tak například masožravec bude mít střevní systém vhodný k trávení masa. A zároveň čelisti budou konstruovány tak, aby mohl požírat kořist, drápy, aby ji mohl uchvátit a roztrhat, a zuby, aby roval a dělil maso. Celý systém pohybových orgánů bude sloužit pro následování a chytání kořisti a jeho smyslové orgány budou kořist už zdaleka detekovat. A naopak zvíře z kopity musí být nutně bíložravec, neboť nemá žádné prostředky k uchvácení kořisti. Bude mít zuby s plochou korunkou, aby žvíkalo semena a trávy a čilist schopnou horizontálního pohybu. Kdyby se některé z těchto částí zmínila, zničilo by to funkční integritu celků. Zvíře, které by se narodilo, řekněme, ze zuby nebo smyslovými orgány, které by se nějak lišily od zubu a orgánů jeho rodičů, by nebylo schopno přežít na to, že dát vyrůst celému novému druhu živočichů. Uvěrově době byl nejvýznamnějším proponentem transformisme jeho starší kolega v Muzeu přírodní historie Jean-Baptiste Lamal. Podle Lamáka existovala nějaká síla, životní síla, která budila organismy k stále větší složitosti. Zvířata a také rostliny se zároveň často musí vyrovnávat se změnami ve svém životním prostředí. Dělají to přizpůsobováním svých zvyků. Tyto nové zvyky zase vytvářejí fyzické modifikace, které pak předávají svým potomkům. Ptáci, kteří hledají kořest na jezerech, Roztahují své prsty, když přistávají na vodě a tímto způsobem si nakonec vyvinou nohy s plovoucí blánou a stanou se z nich kachny. Krdci, kteří se pohybují pod zemí, přestali používat zrak a proto se během generací jejich oči zmenšili a zeslábli. Lamák tvrdě oponoval Kuvierově představě vymírání, nedokázal si představit žádný proces, který by mohl zcela vyhladit nějaký organismus. Je zajímavé, že jedinou výjimkou, kterou bral v úvahu, bylo lidstvo, u něhož Lamák připouštěl, že může být schopno vyhladit určité velké a pomalu se rozmnožující živočichy. Lamarck tvrdil, že to, co kůvě pokládal za espé s jsou prostě jen ty druhy, které se proměnily nejúplněji. Myšlenku, že zvířata mohou měnit své tělesné znaky, pokud je to výhodné, pokládal kuvie za absurdní. Parodoval představu, že kačiny se skokem do vody Stanou štikami a štiky, které náhodou vyskočí na suchou zem, se stanou kačenami. A slepice, které hledají potravu na okraji nějaké vodní plochy a nechtějí si namočit stehna, úspěšně prodlouží své nohy, takže se z nich stanou volavky nebo čápy. Definitivní důkaz proti transformismu objevil, alespoň podle svého mínění, ve sbírce mumí. Když na vpadl do Egypta, francouzi jako obyvatelé ukořistili vše, co je zajímalo. V bednách s kořistí, které byly posílány loděmi zpět do Francie, byla také nabalzamovaná kočka. Kuvier mu mě proskoumal a hledal známky transformace. Žádné nenašel. Starověká egyptská kočka byla anatomicky řečeno nerozlišitelná od pařížské pouliční kočky. To dokazovalo, že druhy jsou neměné. A Mark namítal, že několik tisíc let, které uplynuli od egyptské kočky, která byla nabalzamovaná, představuje vzhledem k rozlehlosti času nekonečně krátké trvání. Vím, že někteří přírodověci hodně spoléhají na tisíce staletí, které vrší škrtnutím pera, reagoval kuvě odmítavě. Kuvie byl nakonec požádán, aby se psal na lamáka po jeho smrti oslavnou řeč, která však vyznívala spíše v pohřebním než v oslavném duchu. Lmák byl podle Cuviera fantasta. Podobně jako kouzelné paláce našich starých romancí byly i jeho teorie postaveny na imaginárních základech. Takže i když mohli těšit představivost nějakého básníka, nesnesli ani na okamžik zkoumání nikoho, kdo pitval ruku, střevo nebo dokonce peří. Jakmile však Uvěr odmítl transformy zůstala mu zející díra. Neměl žádné vysvětlení pro to, jak mohou vznikat nové organismy, Ani jak mohl být svět obydlen v různých dobách různými skupinami živočichů. Nezdá se, že by si s tím lámal hlavu. Konec konců se zajímal především o zánik druhů, nikoli o to, jak vznikají. Když Kuvě poprvé hovořil o tomto tématu, naznačil, že zná sílu, která stojí za vymíráním, i když ne přesný mechanismus. Ve své přednášce o druhých slonů, jak žijících, tak fosilních, navrhl teorii, že mastodonti, mamuti a megateria byli všichni vyhubeni nějakým druhem katastrofy. Kuvě nebyl příliš ochoten spekulovat o přesné povaze této kalamity. Není na nás, abychom se vydávali na široké pole domněnek, které tyto otázky vyvolávají, řekl, ale zdá se, že v té době ještě věřil, že bude postačovat jediná katastrofa. Později, jak se jeho seznam vyhnulých druhů rozrůstal, se jeho postoj měnil. Docházelo, rozhodl nakonec k četným kataklizmatům. Život na Zemi byl často narušován hroznými událostmi, napsal. Obětí těchto katastrof se stal bezpočet živých organismů. Podobně jako jeho názor na transformisme, i Kuvírová víra v kataklizmata zapadala do vlastně by se dalo říci vyplývala z jeho přesvědčení o anatomii. Protože živočichové byly funkčními jednotkami, ideálně uspůsobenými svému prostředí, v normálním běhu událostí neexistoval žádný důvod, proč by měli vyhnout ani nejvíce zničující e, události známé ze současného světa. Řekněme, vulkanické erupce nebo lesní požáry nejsou dostatečné k tomu, aby vysvětlili výmírání. Při konfrontaci s těmito změnami se organismy prostě stěhují a přežívají. Změny, které zapříčenily vymírání, musely mít proto mnohem větší rozsah tak velký, že se s nimi živočichové nedokázali vyrovnat. To, že tyto extrémní události nebyly nikdy pozorovány ani jím samotným, ani žádným jiným přírodovědcem, bylo dalším potvrzením proměnlivosti přírody. V minulosti fungovala odlišně, intenzivněji a brutálněji než v přítomnosti. Funkční vlákna jsou přetržena, a napsal Kuvie, příroda změnila směr a žádný z činitelů, který dnes využívá, by nemohl být dostatečný k tomu, aby vytvořila její dřívější díla. Kuvie strávil několik let studiem skalních formací v okolí Paříže. Spolu s jedním přítelem vytvořil první stratigrafickou mapu pařížské pánve a také zde našel známky kataklizmatické změny. Skály ukazovaly, že oblast se v různých obdobích dostávala pod vodu. Posuny od jednoho prostředí k jinému, od mořského k suchozemskému nebo někdy od mořského k sladkovodnímu, Nebyli domníval se kuvier vůbec pomalé, spíše byly způsobené náhlými revolucemi na zemském povrchu. K nejpozdější z těchto revolucí muselo dojít poměrně nedávno, protože její stopy byly stále všude viditelné. Tato událost věřil Vie ležela hned za hranicí zaznamenané historie. Všiml si, že mnoho starověkých mítů a textů, včetně starého zákona, se zmiňuje o nějaké krizi obvykle potopě, která předcházela současnému řádu. Cuvierovi myšlenky o země periodicky ničené kataklizmaty a ukáz, se ukázaly téměř stejně vlivné, jako jeho původní objevy. Jeho nejvýznamnější esej o tomto tématu, který vyšel ve francouzštině roku 1812, byl téměř ihned hned utištěn v angličtině a exportován do Ameriky. Vyšel rovněž v němčině, švédštině, italštině, ruštině a češtině ale v předkladu se velká část ztratila nebo byla přinejmenším nejmenším dezinterpretována. vesey Fesej byl jasně sekulární, citoval z Bible jen jako z jednoho z mnoha starých a ne zcela spolehlivých děl, vedle hinduistických véd a knihy Šuting. Takový ekumenismus byl pro anglikánské ruchovenstvo, které tvořili profesorský sbor na institucích jako Oxford, nepřijatelný, a když byl tento esej přeložen do angličtiny, Buckland a další ho přetvořili tak, aby nabízel důkaz o noemově potopě. Empirické základy Kuvějovi teorie jsou nyní do velké míry vyvráceny, Fyzické doklady, kterého přesvědčili o revoluci těsně předcházející zaznamenanou historii, a jejich anglická interpretace jako důkaz potopy, byly ve skutečnosti pozůstatky, které po sobě zanechalo poslední zalednění. Stratigrafie pařížské pánve odráží nikoli náhlé vpády vod, ale spíše postupné změny výšky mořské hladiny a účinky pohybu tektonické. Desek. Nyní víme, že ve všech těchto věcech se kuvě mýlil. Zároveň se však ukázalo, že některá z kuvěrových nejdivočejších znících tvrzení jsou překvapivě přesná. Život na Zemi býval narušován hroznými událostmi, jejíž oběťmi byl bezpočet živých organismů. Tyto události nelze vysvětlit silami nebo činiteli působícími v současnosti. Příroda opravdu příležitostně mění směr a v takových okamžicích, jako by byla přerušena funkční vlákna. Pokud jde o amerického mastodonta, byl kuvier až zázračně přesný. Určil, že zvíře vyhnula před pěti nebo šesti tisíci lety ve stejné revoluci která zabyla mamuty a megatérium. Ve skutečnosti zmizel americký mastodont před 13 tisíci lety. Jeho odchod byl součástí vlny mizení druhů, která vešla ve známost jako vymírání megafauny. Tato vlna probíhala současně s rozšířením současného člověka a stále více se má za to že byla jeho důsledkem. A v tomto smyslu jsme vyvolali krizi, kterou Kuvě rozeznávalo těsně za hranicí zaznamenané historie my sami.